Bună ziua domnilor și domnilor Și la mulți ani. La mulți ani pentru că Sărbătorile Crăciunului uh, Trebuie să înceapă mereu Cu această urare făcută din inimă Și nu numai din inimă Cu mare convingere pentru că La mulți ani și sărbători fericite Înseamnă la mulți ani Sărbători fericite și în liniște Iar uh, în Europa Numai despre asta nu e vorba Domnule Ioan Talpeș, bună ziua! Vorbim despre un moment în care sărbătorile de Crăciun în Europa Occidentală și, iată, amenințarea pare să se extindă și dincolo de Europa Occidentală, sunt puse sub semnul unei amenințări. Să sperăm că nu vor fi sărbătorii însângerate, așa cum promite în fiecare zi câte unul dintre organele care transmit organele de presă, care transmit mesajele uh, ISIS, dar aceste mesaje din nefericire s-au dovedit reale în ultima perioadă. Să sperăm că toate măsurile care se iau acum în regim de superurgență în diversele capitale occidentale vor preveni asemenea atacuri, dar asemenea atacuri au fost. Uh, și a apărut o întrebare imensă. Cine este de vină? Politicienii? Serviciile? Vorbind o incapacitate a acestor societăți de a se apăra pentru că a fost un atac, a fost al doilea, a fost al treilea, a fost al patrulea. Și iată că apar și informații conform cărora acești atacatori arestați. Acesta presupus acum la Berlin... Uh, erau fișați, erau urmăriți, se anunțase că ei sunt, uh, sunt primești de potențiale. Și totuși, lucrurile s-au întâmplat. De ce? Păi, vedeți dumneavoastră, mie mi se pare că noi neavând ce face de fapt fiind obligați și când spun noi mă refer la toți cei care au devenit la ora actuală sau s-au transformat în obiective pentru o anumită lume adică cei care au ajuns să fie vânați la ei acasă care au ajuns să fie amenințați la ei acasă nu? deci noi suntem în faza în care încercăm să forțăm la rândul nostru lucrurile Mie mi se pare că aici este vorba de lumi diferite. Și când. Și pentru ca să înțelegem ceva, trebuie să pornim de la această înțelegere, nu? Sau de la această constatare. Că lumile acestea diferite, categoric, așa cum s-au exprimat până acum, au rezervele lor vis-a-vis -vis de o anumită concepție sau vis-a-vis -vis de o anumită politică sau vis-a-vis -vis de uh, anumite interese în care uh, au ajuns să fie impuse la un moment dat și în logica lumilor lor de unde ei vin. Uh, asta ar fi o fază, a doua fază cu deschiderea aceasta formidabilă, lansată în 1989, mă rog, cu anii care au precedat deschiderea din 89 și cu extensia deschiderii respective pe care am const... noi am numit-o globalizare și pe fund era o globalizare, nu? În prima fază, această extensie a fost privită și acceptată ca o variantă benefică pentru toți. Și deodată în parcursul extinției ei, extinderii ei, s-a constatat că pentru unii e mai benefică pentru alții. Ba chiar că această globalizare implică și renunțarea la alte variante care până la data respectivă de comportament politic, de, de poziționare politică internațională care până la data aceea făceau legea, dar despre care n-a vorbit nimeni până atunci. Adică nimeni n-a vorbit că acestea nu vor mai exista. Nimeni n-a vrut să spună că această globalizare nu se va face numai în temeiuri economice, financiare, cu sprijin pe sistemele care funcționau la ONU, ci că vor exceda aceste aranjamente anterioare și că, bineînțeles, nu se va mai acționa pe fondul a ceea ce până atunci numeam libertatea și independența fundamentală a statelor, suveranitate etc., fiecare conducându-și la el acasă treburile interne. Deci s-a ajuns la o lume în care vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm chestiunea aceasta, Tancurile au început să nu mai conteze, în pofida faptului că a fost războiul Golfului, în pofida faptului că au fost urmările de la războiul Golfului, ci s-a constatat că cea mai puternică armă, cea mai demolatoare, este cea financiară. Cine reușește să controleze, să dirigeze și să acționeze în acest plan poate să sufoce economii, poate să blocheze state, poate să desfășoare politici care oricum nu aveau nimic de a face cu opțiunile celor aflați în statele respective. Analiza politică generală cu care sunt de acord, unde nu sunt de acord, este. Nu, eu voiam să vă spun altceva, de valori. Că sunt lung cu valori diferite la ora actuală. Asta este evident. Dar uh, momentul de confruntare? În ce moment uh, această, această globalizare, de care sunt, care sunt absolut de acord, o globalizare niciodată terminată? Nu-i firesc, noi uh, da? trebuie să gândim la dimensiunea istorică a unui fenomen. Sigur, uh, avem o Uniune Europeană care este. Un rezultat al acestui tip de globalizare, piețele comune, piața comună sau toate piețele comune ce alcătuiesc, adică inclusiv ca el, era o formulă de globalizare internă într-un sistem. Nu, o, era chiar, nu o globalizare într-un sistem, Unia, în un cadrul, sistem da, cel e, de data asta însă Uniunea Europeană nu a terminat procesul de globalizare este undeva la mijloc între voința statelor naționale și prerogativele statelor naționale de care ați vorbit, printre care și cel de securitate, și cel de control al serviciilor și al armatei și dorința aceasta de a avea din ce în ce mai multe piețe comune de unde și se spune acum, iată rezultatul. În momentul în care există o problemă gravă, statele brusc se reîntorc la singurul lucru pe care l au. Forțele proprii de securitate și de, de apărare, pentru că celelalte încă nu sunt funcționabile Dar, și nu, nu intră de -o în... Deocamdată nici nu apar a fi sau a exista celelalte. Sunt greu de definit <coughs> ba, Vreau să vă spun că publicam în adevăr acum câteva zile o lungă listă a organismelor de care dispune Uniunea Europeană, de schimb de servicii de informații, de, de la clubul de la Berna de la, Bernard, la, clubul, la de, nou club de la Paris, din care noi nu facem parte, uh, uh, schimb de informații și servicii, uh, nu, nu, stați puțin. De ce credeți că nu facem parte? Pentru că s-a publicat lista celor care fac parte. Nu, nu, nu. De ce credeți că n-am ajuns <coughs> să facem parte? Aici nu știu. N-am nu, răspuns să-l aveți. Păi nu, mie mi se pare că este o extensie a unui tratament care ni se aplică din 1990 eu m-am întrebat și vă întreb și pe dumneavoastră sunt 15 țări în acest nou grup de la Paris singura țară din centrul și estul Europei este Polonia da cea mai nouă, cea mai puternică, cea mai elitistă formulă acest acest club de la Paris păi mă întrebam eu, în momentul în care un, ce, aceste țări din Occidentul European. Sunt confruntate cu amenințare de securitate care nu mai este teoretică, nu, nu mai sunt povești, sunt băieți ăștia care se aruncă camioanele conform manualului de operațiuni publicat de către ISIS, unde se spune care e o listă de, de mijloace de folosit imediat cuțitul pe stradă, camionul folosit ca berbece și aruncat. În momentul ăla, aceste state nu fac apel la o expertiză existentă în Est. Absolut. Și eu zic la fel. Păi de ce? Și tratamentul acesta, pe care el continuă o anumită idee de Vest și o anumită idee de Europa, continuă să facă aceste delimitări cu Estul, nu fac altceva, sau cu fostul Est, care ar fi trebuit să fie fostul Est, nu fac altceva decât să Împământânească o disjuncție și să nu ar să ajungă la un sistem care să funcționeze coordonat. Aici este clar. Știi ce replică am auzit la Bruxelles? Știi ce replică am auzit la Bruxelles? De câte ori am vrut să avem un sistem coordonat, toate statele au zis, hai să mai facem un comitet și să așteptăm. Nimeni nu vrea să renunțe la controlul absolut și suveran asupra serviciilor de informații. Punct. Mie mi se pare că este forțată această declarație. Vă rog. Uh, posibil, și asta un, să Asta este una făcută către un ziarist. Da, pot să vă da. spun un lucru și anume uh, că eu atunci când eram șef al Serviciului de Informație Externe al României în... Uh, frecventele mele întâlniri pe care le-am avut la Bruxelles, ferventele mele discuții pe care le-am purtat printre oamenii, serviciilor din țările deja NATO consacrate, nu, da. Uniunea Europeană, apoi formată, nu? Eu chiar am fost cel care a propus constituirea unui sistem de informații european. CIE, Un CIE European. După cum s-a spus de atunci. Da. Ei, această chestiune a fost luată în considerație. Eu am fost chiar tratat ca inițiatorul unui astfel de proiect. Cred că le convenea. De ce? Pentru că eu veneam dintr-o lume care nu era și nu făcea parte din aranjamentele deja existente între Statele Unite, în cadrul NATO și ceilalți parteneri din acum Uniunea Europeană. Bun, și nu e și nimic. Nu, îți să vă spun. Am avut marea onoare chiar, ca în anul 2001 când s-a făcut prima ședință când s-a continuat, s -a discutat treaba respectivă, s-a și -a anunțat un proiect, să fiu invitat la Bruxelles atunci când s-a făcut prima întrunire a șefilor serviciilor eu mai fiind șef de serviciu eram coordonatorul serviciu consilierul președintelui României pentru probleme de apărare, ordine publică și siguranță națională. Stai să, fac, să vă fac o paranteză. Acum, în acest grup, nu, grupul celor 15, așa. mă am văzut că nu sunt membrii. șefi de servicii, ci la fiecare din cele trei întâlniri de până acum au participat coordonatorii de cupolă. Da. Cred că ideea nu este proastă, pentru că pe fondul relaționărilor cu coordonatorii, e mai simplu, adică nu se intre prea mult în alchimie a serviciilor, ci să uh, se menține un nivel de abordare comun fără să se treacă la Aproape de, de decizie politică. Aproape fără să treacă. Da. Iertați-mă, da. revenim la subiectul emisiunii. Toate astea există la Bruxelles discuții infinite de ani și ani de zile, după cum ați spus. Am publicat până și documentele confidențiale asupra problematicilor de securitate urgente, un document semnat de coordonatorul antiterorist european. Și domne, nu vreți să mă lăsați când să mă lau și eu. Vreau să vă spun că am fost invitat în ce calitate? De președinte de onoare al primului comitet întrunit. Bun, și această chestiune nu, nu, ce voi era primul era primul care avea o asemenea funcție, mă înțelegeți acum ce mi se pare mie că până nu se va trece peste această chestiune nu vom continua să funcționăm decât prin prisma celui care se apără la nesfârșit de ceva care nu poate fi nu constatat nu poate fi contracarat de ce? Mi-a spus, a spus chiar dumneavoastră aici, că personajul făcea parte dintr-o listă, nu? Că ceilalți făceau parte din listă. Toți erau cunoscuți care avea tentații. Bun. Și ce faci cu ei? Pentru că în conformitate cu legislația europeană, în conformitate cu drepturile omului, în conform... până când un astfel de personaj n-a săvârșit ceva, nu poți să-l contracarezi. E, aici încep micile adăugiri, domnilor și domnilor, în această perioadă, în următoarele săptămâni, veți vedea că, datorită presiunii uriașe puse de opinia publică, au început să apară niște legislații europene, niște formule de legislație europeană care să dea un răspuns la ceea ce ați spus. Vedeți. Primul răspuns care există este o decizie asupra modului în care poate fi reținută o persoană și datele sale să fie trimise din prima fază în sistem de alertă către toate serviciile europene. Asta ar fi fost esențial pentru că dacă o țară știe ceva, cealaltă chiar alături vezi exemplu nenorocit franța Belgia. Belgia știa, Franța nu știa și invers. Franța avea în, în dosarele de, de urmărire uh, reală uh, și de... Uh, Bun, și până la urmă la ce ajunge? Ajunge la o Europa polițienească, La o Europa serviciilor? E, aici era întrebarea a doua, pentru că asta este marea spaimă. Toate organizațiile pentru drepturile omului își pun exact această întrebare. Ajungem la Europa cu fișiere? Nu avem ce face, Excelență. Pentru că, vedeți, e o problemă care ține de luni paralele. Iar lumile acestea paralele vor mai dura încă mult zeci de ani, până când vor reuși să se acomodeze. Perioada în care? Perioada în care vom avea, vom fi obligați să asistăm sau chiar să devenim victimele unor asemenea comportamente unor comportamente care n-au nimic comun cu imaginea noastră despre deci, modul de apărare, care este? Pe modul de apărare până la urmă o să găsim o soluție dar atâta Chisierene? timp atâta timp, dați-mi vă spun și dumneavoastră știți foarte bine că eu am fost uh, uh, acuzat că aș fi făcut o chestie cu niște închisori CIA și asta iar a fost preluată și asta iar... Uh, despre ce este vorba? Cum adică pot să existe teroriști care planifică, care spun că sunt implicați într-o asemenea planificare și că ei vor face astfel de atacuri, ei vor organiza și tu să nu le faci nimic că e doar o simplă declarație? E o întrebare e întrebarea fundamentală dincolo nici nu se poate să, să, să se ajungă la altă concluzie nu ai elemente pentru altă concluzie, decât aceea să aștepți ca el să facă cum, cum poate gândi cineva că o Europa ca aceasta de astăzi cu mișcarea existentă în ea, cu tot sistemul acesta nu de circulație de trepturi de toate consacrate Poate cineva să fie peste tot și la orice oră pentru a preîntâmpina un atac cu camion? Aici este o altă întrebare. Deschideți o întrebare una după alta, de parcă eu ar trebui să răspund și nu invers. Dar, hai să luăm exemplul pe care... Nu, știu... ale mele erau retorice. Ah, Pentru că <laughs> nu mă așteptam să răspund. Pentru că nu-l văd pe cel care răspunde. Mă deci... uite! Da. Vă dau exemplu, de-l știu cel mai bine și A, e o formulă de răspuns pe care o încerc, în, încearcă da, belgeni. Da. Pe care o încearcă și am văzut-o și la Căln acum o săptămână jumate. A, imediat după atacuri au fost scoase trupele de poliție. Multe formațiuni de poliție erau câte 2, 3, 4. După aia la poliție s-a adăugat încă 2, 3, 4 de la Pescai. 3 nu, trei și trei. Trei polițiști, trei de la armată. Acum mai nu, trei de la poliție, trei de la armată, trei de la jandarmerie, unitățile speciale de luptă. Care se plimbă în dreapta și în stânga, mulți cu armele la vedere, ceea ce a anunțat și Ministrul de Interne federal german că de acum se vor purta arme la vedere. Dar da, până vreau acum să văd. Păi, stați puțin, că le țineau în camioanele de intervenție. Camioane da, da, care sunt acum cam peste toți. Da? Da. Le da, da. măcar le-au scos din primul moment la vedere. Dar, în afara faptului că Bruxelles, centrul Bruxelles, frumosul centru de al Bruxellesui, arată așa camion de camion și băieții ăștia în formațiuni se plimbă pe acolo, în dreapta și în stânga, senzația de primejdie nu este decât din punctul de vedere al unui civil nefericit care vrea eventual să bea o cafea pe fostele terase pașnice din Bruxelles de odinioară nu face decât să crească senzația de oroare, pentru că îi vezi pe ăștia, de parcă ai sta în mijlocul unui, unui poligon militar și aia sunt gata nu, de tragere. Vreau să vă întreb o singură chestiune din toată istoria pe care o știți și cunosc că aveți date destul de serioase în materie de cunoaștere a istoriei. Când știți, dumneavoastră, că teroarea a fost combătută prin drepturile omului? Nu numai că niciodată, dar teroarea, teroarea individuală nu poate să fie combătută. Atunci, despre ce e vorba? Deci trebuie să acceptăm că suntem într-un moment, într-o stare. În același timp, Trebuie să luăm măsurile care să fie cât mai futile în această stare. Altfel, nu, e fără sens. Nu putem să discutăm de principiu. Nu putem să discutăm uh, prin adoptarea unei legislații decât dacă se răspunde la teroare prin teroare. Și cu asta sunt de acord. Da. Nu există alte chestiuni. E, se pare că mai există una. Și aici este marea întrebare. Dacă nu cumva aceste amenințări care vedeți că încep să fie din ce în ce mai des, acte de terorism din ce în ce mai dese, mesaje de la ISIS din ce în ce mai dure, nu cumva vor genera o viteză mai mare a procesului care poate să ducă la un moment dat, îmi spun foarte curând, la revenirea la statele naționale sau cel De puțin... asta se dorește. Cel puțin la reinstaurarea... Asta statelor. se dorește. Iar la ora actuală... Nu este Ce înseamnă asta se dorește? Cine își dorește, doamne iartă-mă? Eu cred că toți cei care sunt satisfăcuți sau care sunt periclitați. Pe fond, cei care practică cel puțin până la ora actuală, o astfel de politică, sunt ce din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, nu? Extensie, Sudul Rusiei, etc., deci du-se Pakistan. Până, da, da, Pakistan deci du-se până. De ce? E simplu. Mută la tine acasă sau mută la cei care ei consideră că le periclitează condiția pe care au avut-o până acum și pe care ei planificaseră că se vorbește. Era mesajul lui celor de la ISIS. de cuvânt al ISIS, acum vreo lună, două, trei luni, dădea mesajul conținut în un mesaj video-audio pe care uh, au trimis două în paralel, ca nu cumva cineva să scape ideea. Uh, decizia noastră este că următoarea etapă va fi vom muta eroarea la voi acasă. Sângele, sângele care s-a Ce exact ceea ce a spus, ucigașul uh, ambasadorului rus la uh, Ankara. Este evident asta. Este evident. Ai noștri au murit și acolo, acolo, acolo tu vei muri aici. Vei muri da. aici. Dar Este evident. Face parte și dumneavoastră știți foarte bine. Din ce regulă? A talionului. Și care, cum să zic eu, au ordonat lumea. Noi ne facem că nu înțelegem. A ordonat azi. o parte a istoriei. O parte mâine. pe nu? aia. De-a lungul istoriei ei. De când există lumea până astăzi, până la apariția drepturilor omului, nu? Asta a fost regula. Și până la nou concept privind dezvoltarea umanității pe proiectul globalizării. Cei care au lansat această chestiune au fost purtați evident de consecințele și perspectivele a ceea ce era evident că va fi progresul tehnologic, nu? E... Cum vei controla ca acest progres tehnologic să aibă o percepere și în același timp o asumare egală? Perceperea aceasta este nulă în, în partea aceasta care vrea să impună teroarea în Europa, pentru că, pe ei, au spus, nu ne interesează civilizația Coca-Cola și așa mai departe. Sunt total da. de acord cu dumneavoastră. Deci Europa deci va în acest exista. moment astea sunt elemente nu numai contradicții, ci de confruntare iar asta va duce după părerea noastră inevitabil spre uh, repunerea frontierelor la loc spre revenirea la, eu cred la că Occidentul, Naționale. eu cred că Occidentul va fi obligat până când nu va fi prea târziu să contribuie la re facerea frontierelor. Până nu va fi prea frontierele, frontierele externe, se, cum se spune se, acum, a, a, sau frontierele frontiere? Vechile frontiere. Eu cred că ar fi o greșeală să se acționeze pe frontierele interne ale Europei, care deja este constituită, și să se mulțumească lumea aceasta cu această primă etapă realizată. Prea s-a fă, făcut totuși din avion și din satelit. Este mult mai greu să lucrezi cu conștiință. Tehnologia evoluează, dar conștiința, dar credințele, ce s-a operat? A, s-a operat în Europa, se vede și la noi, lumea nu mai merge la biserică, și la noi, în locul preoților la care se duceau ca să își spună păcatele au e plin de doctori parapsihologi și psihologi la care sunt trimiși chiar de la întreprinderi, nu? Deci se produce această schimbare sau se încearcă să se forțeze această schimbare, dar dincolo? e dincolo, ei nu nevoie de schimbare. Păi eu știu... Asta e. Ei nu și-o doresc. De ce? Pentru că ei trăiesc cu acele abordări din Cartea Sfântă. Sunteți de acord cu semnalul transmis de foarte multe dintre servicii și transmis acum pe toate canalele pe care le-am văzut alimentate realmente cu materiale despre care altădată ai fi zis, Doamne iartă, mă, mă, mă, e o provocare să le primesc, să primesc acum mesaje către zia corespondenții de presă de la Bruxelles, scrieți repede pentru că asta, asta sunt materialele de, de urgență. Or, în aceste materiale de urgență sunt foarte multe dintre mesajele care vin de la ISIS. Și aceste mesaje sunt foarte precise. Noi deja suntem în Europa. Noi suntem acolo. Poate ne-ați înțeles. Sunteți de acord cu asta? Eu sunt convins de un anumit lucru că am ajuns la o fază din aceasta în care pur și simplu ne comportăm traumatic. Păi Europa este traumatizată, din ne, momentul ne, în care s-a văzut care este gradul de penetrare al serviciilor și administrației. Nu, nu, este o aberație. Și vă spun de ce este o aberație. Că Pentru că toate serviciile și toate administrațiile și toate armatele care au funcționat până în anul 1990 au fost construite și au avut ca misiune să apere frontierele. După aceea am deschis toate frontierele, după aceea am dat drumul la toate schimbările și la toate libertățile și vrem ca ăștia să funcționeze pe toate teritoriile. E o aberație, domnul... Trebuie să concepem și să promovăm o altă condiție a cetățeanului. Dacă nu vom ajunge să facem acest lucru, vom continua fără sunt de acord -a stat, dar Cetățeanul ăsta trebuie apărat. Trebuie apărat de păi acest și organ... cum atunci, singura chestiune este ce ați spus la început, reconstituim vrădere. Și atunci știm și cine-i vinovat că l-ai lăsat să treacă. Dar când ai băgat acolo? Și când în Germania, numai în ultimul an, sunt peste un milion. Cine știe cine sunt ăștia? Cine știe de unde vin ăștia? Și ăștia vin dintr-o lume Serviciile traumatizată? Serviciile nu ar fi să știe? De unde să știe? spuneți ce și mie. Tot ce s-a făcut, s-a făcut pe bază de declarații. Pe bază de cunoașteri, Pe bază de... Uh, știu eu. Mă rog. Recomandări. Păi Paranteză. Nu, păi nu vă supărați. Domnilor și domnilor, a existat după cel de-al doilea război mondial... O mare întrebare. După aceea, din această mare întrebare s-au născut ipoteze enorme. După aceea, din aceste ipoteze au început să se scrie cărți, filme, documentare. A existat o realitate. însă, O rețea care s-a format dintr-o suită dublă de evenimente. Pe de-o parte, rețeaua adesa de fugă a demnitarilor nazi și pe de altă parte o rețea care s-a format din tragedia nenorociților care își pierduseră tot, inclusiv acte, inclusiv în război și Bruce a descoperit că în această, din această combinație au apărut noi identități, noi, pentru că înregistrările se făceau pe bază de declarații pașaportul Nansen faimoasa descoperire umanitară se, făcea, se dădea pe bază de, Declarați. nu, de proprie declarație. Acum, domnul general aducea această nouă realitate care s-a dovedit una dintre cele mai mari primejdii. Și ea, ea funcționează în acest moment. Oameni care au venit, foarte mulți pe semne nefericiți cu case arse și cu familii distruse. Și care spun, cu adevărat vor să vină și să participe la ei, lume. Da? Așa cum, iarăși, s a avertizat pe față, în aceste mesaje de care vă vorbeam, noi am trimis mii și mii de luptători în Europa Dar au și pierdut rețele. în Siria în ultimul timp. Da, pentru că și-au decomplexat. Și sigur, și-au trimis, pentru că și-au mutat obiectivele și-au dat seama că dacă vor continua în astfel de regiuni, deci Siria, despre ce în formule de. Nu fac nimic altceva da. decât îi polarizează pe ceilalți pe ei și, până la urmă, și și eliminarea... exact, intră iar în operațiunea milita... clasice. clasice Iar operațiunile clasice nu sunt exact. niciodată exact. câștigătoare exact. Pentru, pentru cel terorist. care este. Da. Pentru micile unități. Exact. Ori. În momentul acesta credeți că Europa este realmente infiltrată? Eu sunt convins că da. Este infiltrată. Acum, dimensiunea acestei infiltrări este dificilă, dar de constatat. Dar pot să spun și altceva. Pot să spun că cel mai mare pericol este transferarea unui mod de gândire. Este o acțiune din această ideologică, doctrinară în rândul celor deja existenți în Europa și cărora li s un alt adevăr și care sunt chemați să promoveze acest adevăr care are la bază. Nu trebuie să ne facem că nu vedem. Existența aceea ce tot spun eu lumile paralele. Există lumi generate de religii Lumi generate de economii, de stări economice, lumi generate de stări financiare, lumi deci în care nu mai vorbesc de cele lingvistice. Ori mie mi se pare că a nu privi toate chestiunile astea și a nu le analiza pe fundul rădăcinilor lor și ale obiectivelor și credințelor și conștiințelor pe care le generează, înseamnă că continuăm ceva fără sens. Există o altă discuție. Poate la fel de periculoasă ca prin consecințele sale ca cea privind acești refugiați sau această parte din, din grupurile succesive de refugiați care nu sunt refugiați ci sunt infiltrați de către... În principal de către ISIS, dar și de către. Eu știți care era? Este, care era procentul și în al doilea război? Și după aceea de infiltrați? Atunci, când? În principiu, asta era clasic. La 105 persoane. Peste că s-a menținut același. Eu cred, nu știu, mi-e e greu să. Să mă pronunț eu acum. O nu? cifre neoficială pe care le-am auzit acum vorbeau între 5 și De mii de... Pe dacă facem un calcul... Cam, aici, că, cam, cam aici pe aici suntem. Da, ăștia sunt uh, uh, jucați de fiecare dată. Și Știți de ce de experție, atunci când s-a deschis, uh, când Castro fi ca că a murit, nu? a deschis frontierele, ce-au constatat americani? Că la 10 Dintre cei care au venit acolo, numărul era mai mare, de infiltrări. Și atunci, și și atunci au închis, închis, închis. Da, închis. Da. Și ce făcut, Da, au de s-a făcut acum în Europa și noi am discutat și amândoi ne-am exprimat în sensul ce, do ce se dorește, cum se crede că aceea ceva e posibil. Doamna Merkel a fost o distinsă doamnă care a încercat și zic a fost care a încercat să forceze un alt proiect care continuă, este luat de la col și cred că a funcționat și mai înainte de col. Aceea a relansării Germaniei într-o variantă a statelor să zicem așa absolvite de orice amintirea celui de al doilea război mondial și care să se bucure de toate drepturile în administrarea umanității. Se pare că este un demers care nu numai că e un eșec, dar o va costa și electoral pentru că ce s-a întâmplat acum și ce este atmosfera asta de panică din Germania și generată mai departe în toate statele din, din prejur pentru că nimeni nu știe. Și vă rog, credeți-mă, eu cunosc mediul german. Mediul german este un mediu foarte controlat, autocontrolat. Și totuși. Și totuși, vedeți, e, e foarte greu. În cazul acesta, spunem că mai există o problemă. Și vă apropiați de această întrebare. Există posibilitatea, spuneam, a închiderii granițelor. Posibilitatea ruperii sau diminuării extreme a visului european și revenirii la statele naționale. Dar mai există și posibilitatea. Se spune. Și vă rog Știți să o evaluați. Și a există aceea a judecății neamurilor? Haideți să nu ajungem până într atât de departe, nu, nu, dar ajungem nu, și acolo. Nu cred că suntem foarte aproape. Bun, atunci să vedem și partea cealaltă judecătă neamurilor se face de către după apariția unui Mesia. Da? Prețin, da. -a. Cine a știut atunci când a apărut mesia de la anul de grație 1 al istoriei. Magii. Da, ei, dar ceilalți. Deci, Ar... noi trebuie ca să înțelegem ceva să-i căutăm pe magi. Până la ora actuală, în ultimii 25-30 de ani, deja ni s-au exhibat cam 3-4 echipe de magi. Fiecare cu darul sale. Fiecare cu darurile sale. Dar. Printre aceste daruri, sau pentru a crea atmosfera în care se primesc daruri, tot vorbim de, de Crăciun. Și tot vreau să vă pun întrebarea și mă duceți în altă parte, dar nu mă las. Uh, întrebarea este aceasta. Există posibilitatea unor, uh, unei apariții de mișcări violente, de răspuns, de tip naționalist, dur naționalist, a unei drepte sau extreme drepte, nu politice, aici nu mai vorbim de politică, vorbim de organizații paramilitare care să poată să acționeze pe un fond de nemulțumire populară, pe un fond de revoltă populară sau urmând un, unui alt atac și spunând, iată, Forțele de ordine nu mai sunt în stare să reacționeze, îi lasă păștea în libertate să miște, miștearge și lăsați-ne pe noi să facem ordine. Nu cred asta. După experiența Maidanului de la Kiev, după experiența din ultimele zile din Polonia, nu? care nu s-a terminat, care nu s-a terminat. Eu nu cred că așa ceva este posibil și vă spun de ce nu cred, pentru că lumea aceasta gândește altcumva. Până la un moment dat. Mă rog, până la un moment dat, spuneți dumneavoastră. Dar lumea asta are ce să pierde? La Kiev, consecințele au fost mult mai dure și scandalul mult mai mare. Pentru că era de pierdut mai puțin, cum s-ar zice, de cei care s-au angajat în ea și era mult de câștigat. Pentru ceilalți, problema între pierdere și câștig este aproape egală. Mă refer la Polonia. În ceea ce privește România, trebuie să fim foarte conștienți că pierderea e mai mare decât câștigul. Dacă ne gândim la Occident, în schimb, lucrurile sunt schimbate. De ce spun? Pentru că deja există o lume a serviciilor, nu serviciilor, a servituților. O lume aceasta a servituților, care este diferită de cealaltă, mai ales prin educație, pentru că în Occident s-a reușit ca să se stabilească și să se asigure acel minim acceptabil de existență pentru fiecare, indiferenție, mă rog, dar totuși există acel minim acceptabil. Să nu, nu punem Occidentul în general, să nu vorbim de statul bunăstării care a dispărut, pentru că nivelul de sărăcie, nivelul e, de... Dumneavoastră, acum dați un lucru crește. suplimentar. Da. Eu ziceam că ce alimenta era această diferență de percepere, diferență în paralele. Vorbim, vorbind în general, la nivel societal, da? Exact, este vorba de lumea și până la ora actuală, deci până la ora actuală, cei care sunt dezavantajați sau să simt că se simt dezavantajați, cei care sunt nemulțumiți și vor să schimbe, nu sunt determinanți sub raportul numeric sau al capabilităților de dezvoltare a unui pol de presiune ori mie mi se pare că această chestiune încă nu este explozivă, de aceea nu este explozivă, dar dacă se va continua pe temeiul practicilor de până acum eu văd că în 20 de ani se va ajunge la niște lucruri care vor fi nu greu vor fi imposibil de controlat auzi zvonuri în Bruxelles că ne-am săturat și există mai multe, mai multe concentrări posibile, ca și în Germania, de altfel, în țările nordice, care deja au început să iasă la suprafață soldații lui Odin, formațiunea aceea paramilitară, considerată acum câțiva ani, drept o glumă, ca Partidul Piraților. Ei bine, a devenit o formațiune paramilitară cu nuclee multinaționale Dacă deci, statul și... Uniunea nu acționează pentru a arăta că este în măsură să controleze și să liniștească lucrurile, se va răspunde la teroare prin teroare, ce vă spuneam eu. Iar teroarea nu va mai fi că una este statul să acționeze cu mijloace de teroare împotriva celor care practică teroarea și alta să fie lăsată sau să ajungă pe mâinile publicului. Aici aș vrea să facem o distinție, pentru că formularea trebuie să fie foarte exactă. Instituțiile de forță, cele care trebuie să asigure respectarea ordinii publice, după părerea mea, nu aplică mijloacele terorii pentru a răspunde la teroare, ci aplică mijloacele legale care pot să fie extreme, pentru că în lege există această posibilitate. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Da. Eu v-am vorbit da. prin paradigma nu, dar am vrut pe să care o cunoaștem de patru mii de ani. Da, nu? Dar am vrut să echilibrăm cuvintele. Am înțeles. Deci, una A, este da, una un stat care A, poate să fie așa. extrem de dură. Uitați-vă ce este în Israel. Da, sunt de acord. Uh, Uitați-vă ce... Uite, asta aș și vă... Statele Unite. De ce îmi folosește Israelul acest sistem? De, de ce Statele Unite nu o folos... democrație absolută? Dar ați văzut, în momentele de mare tensiune civilă, nu? când au apărut revolte civile, în Statele Unite nu mi-aduc aminte ca cineva să fi vorbit de instaurarea terorii, cu toate că, în momentul în care garda legea. republicană a fost și chemată, și -a legea nu scosia. a închis orașul da, și vreau să vă da. spun că a fost acolo. O bătaie în regulă și oamenii au fost, cei care ieșiseră împotriva legii sau acționau împotriva legii, au fost potoriți în niște mijloace de o violență normală <coughs> pentru, acele, <coughs> pentru a răspunde acelor situații. Puțin, -a să să puțin Nu vă amintiți că cea mai mare acuză de la Timișoara a fost că s-a aruncat cu gaze lacrimogene? Păi atunci la New Orleans ce-a fost? Nu știu. Ce-a fost Dar... acum în Polonia, după ce s-a aruncat cu atâtea grenade lacrimogene? Nu, gazele lacrimogene sunt un mic început pentru o discuție mai puternică. Pentru Dumnezeu, că... Vreau să vă spun că acuzele de acolo au pornit. <coughs> Și au fost condamnați oameni. Eu ce vreau să spun aici? Eu consider că a fost o nenorocire ce s-a întâmplat. Dar când te joci cu termenii respectivi și când la unii asta e teroare, iar la alții asta este o măsură legală, nu poți decât să amesteci termenii care generează pe fond nemulțumirea. asta a spus domnul Erdogan. Atunci când ne criticați, dar aș vrea să vă văd pe noastră, șef ai. A zis Erdogan. Da. Aș vrea să vă văd pe dumneavoastră oricare dintre șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, confruntați cu o situație de, de atac militar împotriva ordinii statului, nerăspunzând așa cum a răspuns Turcia. E, vedeți, aici, aici, aici, este... Este... aici avem întrebare. Nu, dar aici e Până când Occidentul nu va accepta că și acesta e un limbaj, până atunci vom sta și ne vom întreba ce să facem. Și aici intervin mai multe ecuații nerezolvate. Păi da, pe prima, fi... ecuație, prima ecuație, domnule general, este aceea care se pune, de la primul atac, o, o pun în, se pune în Occident. Cred că nu există zi lăsată de Dumnezeu în care cineva să nu spună care este limita utilizării forței. Sunt de acord. Dincolo de asta, vedeți că există, există o limită și ceva a utilizării forței. Există și ceva benefic. Și eu nu pot să trec peste faptul că astea pot fi experimentele Domnului. În, în experimentele Domnului, în necunoașterile omului. Pentru că, până la urmă, astfel de forme duc la o percepere comună a pericolelor, Duc la o percepere comună a existenței și vedeți că noi ne simțim amenințați pentru că se întâmplă ceva la Berlin. Acum 30 de ani, așa ceva. Era. era la el acasă. Ce să vorbesc cu 40 de ani. Acum 20 de ani. Or, acum am început să gândim de pe o altă platformă a existenței noastre și să începem să ne considerăm a fi împreună, pe a fi nu, nu, asta, împreună. Pe nu am vrut să facem parte dintr-o lume în care acest... Eu nu, nu acuz asta, din potrivă. Nu. Eu spun că este un lucru deosebit și chiar și prin rău ți se poate demonstra că ai nevoie de treaba asta. Că ai nevoie de o astfel de formulă. Ți se poate demonstra? Iarăși e un termen care îmi trezește așa un mix da, de întrebare. de ce nu? De ce nu gândiți? Mai departe. Bancet să gândesc cât pot. Domnule general. <laughs> că de-aia a rămas soldat neinstruit. Deci, eu sunt convins, domnul, că facem parte din niște experiențe. Cine le face? Domnul. Oamenii, să nu spuneți, nu, domnul. Să lăsăm că, -am, pe tot, de fiecare dată îl învocăm pe domnul că nu vrem să precizăm despre ce este vorba, nu? Și atunci da. încheiem, vom încheia emisiunea. Cine este responsabil de aceste. știți? Cred că da, interesele. Jocul intereselor. În emisiunea viitoare, domnule și domnilor, continuăm această deschidere, pentru că dacă este real că există interese în a face să explodeze lumea în care trăim, hai să auzim. După părerea mea, este o afirmație care e lăsată în aer și trebuie explicată. Nu vă spun că este falsă, nu vă spun că aveți dreptate, pentru că chiar nu știu răspunsul Dar trebuie să explicați. Până atunci, la mulți ani, Crăciun fericit, să vă bucurați de liniștea care există în România, și vă asigur că dacă ați fi pe străzi de la Bruxelles nu ar fi același sentiment de înfructare în liniște cu cozonacul tradițional, ca să nu mai spun de celelalte bucate, pregătite din diverse alte animale de curte, mai mai europen, europenește sacrificat. sau nu? Că intervin. Mie mi se pare că această atmosferă de asediu este o atmosferă de asediu ori la Berlin s-a întâmplat nu la Bruxelles, e adevărat că s-a întâmplat un timp înainte la Bruxelles, dar trebuie să înțelegem și să ne asumăm lumea în care ne aflăm dacă insistăm pe atmosfera de asediu, nu facem decât să o inflamăm Păi ce zisei mai înainte? Să ne bucurăm că putem Așa de cozonacul și de... Nu că putem a... și ei ar trebui să bucure, să iese pe stradă, să... să... Să le dorim să se bucure. Dacă mai au unde să se dacă se mai permite organizarea focurilor de artificii și asta era o întrebare. Nu, asta nu cred că da. va mai fi. Da, nici eu nu cred că da, va mai fi, da, Domnul da. și domnilor. Va fi o lovitură pentru fabricile chinezești. Doamnelor și domnilor, încă o dată, la mulți ani, la mulți ani și dumneavoastră familiei dumneavoastră. Vă mulțumesc la fel, să dați să, să eu în... la mulți ani, tuturor. Să ne vedem cu bine de. Uh, imediat după sărbători. La revedere!